A DERÉK HAD KÜZDELME A középső hajó rajnak, a derékhadnak az ütközete másként zajlott le. Ezen a részen foglalt helyet mind két fél parancsnoki kara. Ez már a két parancsnoki hajó üdvözlő is nyilvánvalóvá vált. Mindkét félnek az volt az érdeke, hogy az ellenséges főparancsnokot megölje vagy elfogja, és ezáltal megbénítsa a csata irányítását. Ennek megfelelően mindkét részről ide összpontosították a legnagyobb tűzerőt. Egy szárazföldi ütközetben a főparancsnoknak módjában áll, hogy az arcvonaltól bizonyos távolságra helyezkedjék el, és onnan irányítsa az ütközetet. A régi típusú tengeri csatákban ahol széles vonalban, egymással szemtől szembe felállított hajók vívtak egymással, ez az eltávolodás nem volt lehetséges. Így a parancsnokok is ugyanolyan veszélynek voltak kitéve, mint az egyszerű katonák. Sőt, még nagyobbaknak, hiszen mindenki különösen törekedett a tisztek és parancsnokok megölésére. A derékhadnál nem nyílt lehetőség bekerítő mozdulatokra. Az itt is felállított két galeásza tűzápora után a török hajók túlhaladtak-e két úszó erődön, és utána újból sikerült zárt arcvonalban felsorakozniuk. Ezt annál könnyebben megtehették, mert számbeli fölényben voltak. Nem teljesen megbízható források szerint a törököknek 87 gályájuk és 8 gáliótájuk volt a derékhadnál míg a keresztényeknek csupán 62 gája és két galeászszája harcolt itt. Az egyensúlyt a Santa Cruz már kivezetésével tartaléban várakozó 36 gája állította helyre. Itt érvényesült a leginkább a klasszikus harcmodor, amely szerint az összecsapó hajók olyan közel férkőznek az ellenfélhez, hogy a katonák a rohan pallókon átrohanhatnak egymás fedélzetére, és lényegében ugyanolyan kézítusát vívnak, mint a szárazföldi harcokban. Ismét a velencei Girolamo Diedo leírása tudósít bennünket a csata lefolyásáról. A csapattest közepén helyezkedik el ő fenségének a gályája, délcegen és büszkén. Jobbról a pápa illustris generálisának, balról pedig a nagyméltóság guvernérónak a gályáival. Lassan hajóznak, úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben egy vonalban maradjanak a többi gájával. Valamennyinek az evezői olyan ütembe merülnek a vízbe, hogy ne sértsék meg a szomszédok evezőit, és ne fárasszák ki az evezősöket, akiket karddal is felszereltek, hogy harcoljanak. Várják, hogy az ellenfél támadja meg őket, és mint valamennyi gályánk, ők is lőnek ágyúikkal, amelyek telibe találnak. Miközben a törökök lövései fölöttünk haladnak el, mivel a hajók orra magasabb az ő mint a mieinkkel. Ebben a percben Ali, az ellenséges flotta kapitánya, attól félve, hogy valamilyen véletlen megakadályozza merész tervének a végrehajtásában, tudílik, hogy személyesen harcoljon a keresztények fővezérével, egy puska lövésnyire eltávolodik övéitől, és erélyesen ostoroztatja rabjait, hogy azok jobban merítsék evezőiket a vízbe. Kevéssel ezután, felismerve az oroszlános zászlót, Féktelenül ront rá a velencei köztársaság illusztris generálisának a gályájára, mintha megtámadná. De amint egészen mellé ér, hirtelenül balra fordítja a hajó orrát a vezérhajó orra felé. Akkora erővel ütköznek össze, hogy egymásba fúródnak. Az ellenséges hajó fara a nagyméltóságú Veniero generális hajójának az orrával. Ő késedelem nélkül előrohan, katonái átugranak a török gájára, és gyorsan megsemmisítik a farán csoportosuló ellenséget. A másik oldalról Don Juan úr spanyol gyalogosai csodálatos ügyességgel szakadatlanul tüzelnek valamennyi puskájukból, megfosztva az ellenséget a védekezés minden lehetőségétől. Ez utóbbiak közül a megfelelő pillanatban sok török átugrik a vezérgájára. Tagadhatatlan bátorsággal. Ugyanakkor, amikor a vezérgája emberei közül sok az ő hajójukra be. Azonban hiába való az ellenséges támadás. Rövid időn belül valamennyi támadót megölték. Hatalmas mennyiségű turbán gurul a padlózaton a levágott fejekkel együtt. Közöttük van Ali feje is, amelyet tőből lemetszettek törzséről, és amelyet egy láncsa végén emelnek magasba, hogy messziről is jól lássák. Ugyanebben a pillanatban ő felsége, ifjú szívének hihetetlen hősiességével, karddal a kezében rohan az ellenséges gájára, amelyet már csak nem elfoglaltak. De megtudván, hogy ezt a hajót már majdnem teljesen elfoglalták, Valamint azt, hogy egy brigantin is a segítségére jött. Fölöslegesnek ítélte, hogy az övéit bátorítsa. Visszatért hát saját hajójára. Eszébe idézvén, hogy a főparancsnok életét veszélyeztetni annyi lenne, mint valamennyiünknek az üdvét koszkáztatni. E hatalmas tengeri ütközettel is az volt a helyzet, mint más csatákkal. Tulajdonképpen senki nem tudta áttekinteni az ütközet egészét, a küzdelem teljes szinterét, és mindenki csak a saját hajóján vagy annak a közelében lejátszódott eseményekről tud pontosan számot adni. Ezért ahány szemtanú mondta el vagy írta le emlékeit, szinte annyi változat maradt fenn a csatáról. Másik fontos emlékíróunk Aurelius Ketti, ez a tragikus sorsú firenzei zenész, aki féltékenységből megölte feleségét, halára ítélték, de az ítéletet kegyelemből életfogytig való változtatták. 1565 és 1575 között naplót vezetett. Ebből értesülünk a Lepantói csata egyes részleteiről is, amelyben gályarapként vett részt. Ő viszont úgy tudja, hogy Alipasa saját kezével vetett véget életének, amikor látta, hogy fogságba kerül. Ezt írja. Don Juan a maga vezérhajójával és kolonna úr kapitányi hajójával támadja Alipasa vezérhajóját, amelyen 300 janicsárt helyeztek el, akiket valamennyi hajóról válogattak össze. Súlyos és igen rövid csata keletkezik. Mindkét részről sok a halott. Don Juan kardal a kezében vágja és öli Krisztus vallásának az ellenségeit, egyiket a másik után. Mark Antonio Colonna nem kisebb hévvel teszi ugyanezt, úgy szintén Spanyolország főparancsnoka és Don Juan de Cardona. Ahogy tudomásukra jut a velencei Barbarigio halála, még jobban neki vadulnak a vezérhajója erősen idekezik. A keresztények mégis erősebbnek bizonyulnak. Rövid időn belül kardére hányják a háromszáz janicsárt. Alipasát óriási düfogja el, amint látja, hogy a keresztény ellenség tönkretette és legyőzte. Torkának átvágásával öngyilkosságot követ el. Inkább a halált választja. Mincsem, hogy a keresztények fogságába kerüljön. Két fiát és kíséretének több tagját viszont fogjul ejtik. Honorátó Kájtáni, a pápai gyalogosok parancsnoka, aki közvetlenül kolonna alá volt beosztva, és egy pápai hajóról figyelte az eseményeket, úgy látta, hogy Alipasa cseles mozdulatával nem Veniero, hanem kolonna a pápai hajók vezére ellen fordult mint egy tévedésből. Mikor azonban észrevette Don Juan hajóját, megrohanták egymást, hajóor, hajóor ellen. A pápai hajó kapitánya oldalba támadja a törököt, alipasát, míg Pertevpasa a pápai hajót támadja. Maga venni aki végül is a legilletékesebb a csata erészének a leírásában a következőképpen meséli el Alipasa lipas a legyőzését. Az egyik geleásszal őt, nem tudom melyik, de mindegyik azt állítja, hogy ő volt. És az ellenség soraiban rést ütött. Az összes többiek követték. Ekkor a flotta két részre oszlott, és messze elkerülve a galeágat. Szembe jött velünk, és mi ő velük. Velünk, kapitányokkal szemben közeledett négy jelző az azaz magas rangú gája, Juan Alipasát támadta, Hajó orr, hajó orral szemben állt. Én az árbosznál tartózkodtam. Négy gája érkezett oda, hogy hajónk baloldalát támadja meg. Hála Istennek, mind a négy csak a hajó farát érte el. De visszatértek, hogy jobb oldalunkat támadják. Eközben két igen bátor nemes úr, Katarin Malipiero és Juan Loredan, akiket hívattam, megérkezett hajójával. Ők egájá közül kettőnek neki mentek, és bátor harc után mindkettőt elsüllyesztették. Az én gájám a maga ágyúival, a puskákkal és a nyilakkal egyetlen törököt sem engedett a pasa hajójának a farából a hajó orrába menni. Így Don Juannak szabad tere volt ahhoz, hogy a hajót megcsákjázza és hatalmába kerítse. A harc folyamán meghalt a pasa. És biztosan állítom, hogy ha az én hajóm nem lett volna ott, ő, Tunilig Don Juan, nem érte volna el olyan könnyen a célját, mert a hajó orránál folyó harcon kívül még másik két gájával is küzdenie kellett volna, az egyikkel a jobb oldalon, a másikkal pedig egy kisé a hajó hátsó része felé. Végül ezeknek a fedélzetére mentek embereim. Az vezér alaposan kihangsúlyozta saját szerepének fontosságát a parancsnoki hajó körül kialakult küzdelemben. Ez azonban nem alaptalan kérkedés volt a részéről, mert Diédó is elismeréssel számolt be bátor magatartásáról. Veniero 75 éves kora ellenére karddal a kezében áll, mint egy tetszelegve, a nyilaknak és puska lövéseknek leginkább kitett helyeken. Olyan bátran viselkedik, hogy maga tartása mindenkinek például szolgál. Mondhatni, hogy többet tesz, mintsem az kora engedné. Gáját vadul ostromolják ugyanakkor, amikor embereinek nagyobb része Alipasa hajójának a vívásában vett részt. Lábát nyilvessző meg. Ali a halálának a híre futótűzként terjedt el a hajókon, és döntő fordulatot adott az egész küzdelemnek. Pertev Pasa elmenekült, sikerült partot érnie. A teljes győzelemig azonban még tovább kellett harcolni. Kajtani ezt így meséli el. Minden egyes gája megcsákjázza saját közvetlen ellenfelét, és az ágyú dörgés lármája olyan erős, hogy az elképzelhetetlen és leírhatatlan. Csodálatosképpen a ami urunk nagy jóságát és könyörülöttességét látjuk abban a tényben, hogy a török ágyúk lövése a levegőbe megy, anélkül, hogy bármi kárt okozna. Ez abból származik, hogy túl messze lőnek. Ezzel szemben a mi ágyúink csak akkor lőttek, amikor közvetlen közelbe kerültünk, és minden lövésünk nagy kárt okozott az ellenségnek. Az övéik dühös támadásba kezdenek, hangos kiáltozással, puskalövésekkel és nyilazással. Egy pillanat alatt rajtunk vannak, de mi ellenállunk, és hagyjuk, hogy első dühük elbújjon. rájuk sütve 40 ezer puskagolyót, amelyek igen nagy öldöklést visznek vészbe közöttük, Mihelyt visszafordulnak, hogy előről kezdjék, ágyóinkból lövünk rájuk, amelyekkel jobban el vagyunk látva, mint ők. Három órányi harc után már kezdjük látni, hogy a győzelem a mi oldalunk felé hajlik. Annál is inkább, mivel Santa Cruz már ki 36 gályájával a segítségünkre érkezik, és ezek teljes a győzelmet.